Ni lyssnar till P1, jag heter Sam Kapadia. En vårdag 1959 i Bombay så fick min pappa ett nummer av Reader's Digest- känd som det bästa på svenska av sin granne. Äntligen har de gjort sig av med den där Batista, sa grannen- och räckte över den amerikanska tidskriften. Min pappa, som då var 17 år, läste storökt berättelsen- om de kubanska hjältarna som störtade en hatad diktator- på en dekadent karibisk ö som hette Kuba. Ungefär samtidigt som den unga Indien i Bombay läste det bästa hyllning till Fidel Castro- så intervjuade den amerikanska tv-profilen Ed Sullivan Castro på plats i Havana. Sullivan frågade Castro hur han skulle förhindra att en ny diktator plundrade Kuba och förtryckte folket. Ja, hör själva. Först Ed Sullivans fråga och så Castro som svarar på engelska. over, over igen. They break the country, they've stolen the money, millions and millions of dollars, tortured and killed people. How do you propose to end that here in Cuba? Mm. Very easy. Not permitting that any dictatorship come again to rule our country. You can be surely, that Batista is yes. or will be the last dictator of Cuba. Ah, Because that's... now, now, Are going to our på, Ed, på Ed Sullivans fråga svarade Fidel alltså. Det är mycket enkelt. Vi förhindrar att en ny diktatur kommer till vårt land. Ni kan vara säker på att Batista var Kubas sista diktator. För nu ska vi utveckla demokratiska institutioner. Kort därefter hamnade USA och Castro på kollisionskurs. Kuba närmade sig Sovjetunionen och först 47 år senare lämnade en svårt sjuk Fidel Castro över makten till sin bror Raúl. Löftet från 1959 infriade han som bekant aldrig. Välkomna till konflikt. Kuba utan Fidel, men fortfarande styrt av en Castro, mäktar brodern Raúl att axla Fidels mantel. Och vad händer med Kuba den dag USA häver embargot? Blir det Floridas exilkubaner, amerikanska företag och den kubanska militären som gör upp om landets framtid? Om man är svensk och bor i Sverige så kan man gå in på en resebyrå och köpa sig en resa till Kuba utan problem. Att ordna visum är närmast en bagatell. Men om man är svensk-kuban då är det inte lika lätt. Brady Chauvet som är ljudtekniker här på Sveriges Radio kan berätta om hur den kubanska regimen saboterar tillvaron för kubaner även i Sverige. I februari åkte jag till Kuba för att träffa min familj. Festen började redan på flyktplatsen när min mamma och systerbann kom och välkomnade mig glatt. I bilen på väg hem till mamma drag vi rom, lyssnade på den senaste salsa-musiken och glömde för en stund alla de dagliga problem som kubaner lyder av nu för tiden. Dagen efter pratade vi om de allvarliga problemen som finns i landet men mitt i samtalet anlände min äldsta syster och då var det dags för att kramas och öppna alla presenter som jag hade med mig till henne. Några timmar därefter började min syster må lite dåligt och gick till vårcentralen. Därifrån skickades hon vidare till det stora sjukhuset eftersom de inte hade möjlighet att ta några avancerade prover på vårcentralen. Det fanns ingen bensin till ambulansen men chauffören hade i sin privata bil och för några dollar kunde vi åka med honom. Några dagar efteråt fick vi veta att min syster hade en tumör i tarmen och skulle opereras. Efter 13 år i Sverige fick jag en chock när jag fick se ett kubansk sjukhus. Ett sjukhus där de saknade det mesta. Efter någon vecka var jag tvungen att återvända till Sverige men ville åka tillbaka till Kuba så fort som möjligt. Det var bara ett problem. Mitt kubanska pass skulle sluta gälla i mars. För att jag ska kunna komma in i Kuba måste jag ha två pass. Ett svenskt och ett kubanskt. I det kubanska passet finns ett speciellt tillstånd eller visum för oss som en gång i tiden flydde från Kuba. Så fort jag kommit hem åkte till den kubanska ambassaden i Stockholm och sökte ett nytt pass. Det gäller sex år och kostar 2540 kronor fast det måste förnyas vartannat år till ett kostnad av 1440 kronor. På ambassaden förklarade jag att min syster låg på sjukhuset och hade cancer och att jag behövde resa dit så snart som möjligt. Där fick jag veta att passet skulle tillverkas i Frankrike och det skulle ta tre veckor. Tre veckor senare ringde jag till ambassaden men inget pass hade kommit. Därefter ringde jag varannan dag och fick samma svar om och om igen. Under tiden blev min syster allt sämre. Hon opererades av en oerfaren kirurg och operationen misslyckades. Sjukhuset saknade en hel del antibiotika, vilket var ett stort problem för min systers behandling. Kuba exporterar läkare, vårdpersonal och mediciner till Venezuela, och därför saknas mycket kunnigt personal på Kuba nu för tiden. Medan min syster kämpade för sitt liv, försökte jag att få ett tillfälligt pass på ambassaden. Men tyvärr gick det inte så att få ett sånt här i Sverige, enligt konsulatet. Istället hänvisades jag till utrikesdepartementet i Havanna. Min familj kontaktade UD. De fick fylla olika formulär med alla möjliga detaljer om mig och min familj. Ytterligare en vecka gick, men inget hände. Min resväska var packat med inget pass kom. Och då hade det nästan gått tre månader att vänta på det nya passet. Den kubanska diktaturen förtrycker alla kubaner som bor utanför Kuba på alla möjliga sätt och gör allt så komplicerat som möjligt för oss. Som många andra diktaturer har Kuba verkligen satt byråkratin i system. Tidigare skilde man på den amerikanska blockaden men den ursäkten håller inte längre. Efter tre månader på sjukhuset och 18 operationer i magen gick min syster bort den 23 maj 2006. Hon blev 48 år. Två veckor senare kom det nya passet från Frankrike till mig. Svaret om det tillfälliga passet fick jag överhuvudtaget aldrig. En bild av hur regimen på Kuba griper in även i svensk vardag. Tecknad av Bradley Chovier, exilkuban och ljudtekniker här på Sveriges Radio. Bradys syster dog alltså i sviten av en misslyckad tarmoperation. Samma sak som var nära att ta livet av Fidel Castro förra året. Men om man som svensk då åker till Kuba, vad hinner man se under två veckor? Allt för många bilder på en leende Che Guevara- men ingenting om alla oppositionella som sitter i fängelse. Massor av kanadensiska och europeiska turister- men inte en enda utländsk tidning. Mängder av fattiga, men inga gatebarn. Det berättar dramatikern Marianne Goldman- som nyligen kom tillbaka ifrån en resa till Kuba. Omtumlad och imponerad, men också nedslagen- skildrar hon sina intryck från den resan- och ifrån en tidigare resa. För, för 30 år sedan åkte Marianne Goldman till Kuba som ung idealist. Med sig hade hon då som nu en bandspelare. The group you just heard is called Los Guaracheros is one of the most well-known and appreciated groups playing popular music and folk music in Cuba. Ja, här berättar jag om min tid på Kuba där jag arbetade och reste omkring i tre månader. Året var 1975. Jag delger mina upplevelser på en amerikansk radiostation i Kalifornien där jag alltså bodde efter min tid på Kuba. Det finns så mycket att imponeras av kubanernas aktiva deltagande i samhället, till exempel i kvarterskommittéerna. Att alla efter alfabetiseringskampanjen kan läsa. Den fria sjukvården. Inga gatubarn. Sist men inte minst den nya familjekoden som säger att männen måste göra 50% av hushållsarbetet. Annars blir det sanktioner. Vilken annanstans i tredje världen kunde man hitta något liknande? Och så ännu en kort nostalgidipp i det förflutna. Här berättade jag för en amerikansk kompis om hur det var att delta i den årliga gigantiska demonstrationen i staden Santa Clara. Bandspelaren var på, återigen. Mitt undermedvetna visste väl att det här skulle gå till historien. I was a bit När vi kom dit till Santa Clara fick vi plastpåsar med sardiner, bröd, apelsiner och muffins som alltså staten delade ut. Jag var imponerad. Men sen blev jag besviken på Fidel's tal att det inte var djupare och intressantare. Han talar om att avancera ekonomisk kamp och jag blev upprörd för alla dessa tusentals människor som hade åkt så långt stod här i brännande sol medan partiet, jag, bourgeoisin, stod under skuggan och drack så mycket vatten de ville. Idag ser jag på 25-åringen som en kämpande tjej som vill vara duktig och förstå. När jag lämnar landet tror jag egentligen inte att jag kommer återvända. Men det gör jag, 30 år senare. Jag åker med man och dotter på en semesterresa. Så har turismen varit igång i ett tiotal år eller mer och folk har berättat för mig att Kuba har förändrats. Jag är nyfiken. Så landar vi i turistorten Varadero men tar oss genast till Havana. Det första jag ser från bussfönstret är de gamla slagorden. Patria och muerte. Hasta la victoria siempre, ens remos. eller död, mot segen för alltid. Vi ska segra. Skyltarna ser nötta, trötta ut. Varför har ingen putsat upp dem? Är de bara där för syns skull? Har man annat att göra på Kuba idag? Eller är det hela ett uttryck för en känsla av limbo- att man befinner sig mellan två etapper- det som var och det som komma skall. Hur som helst, det hela känns ganska avslaget. Fast nu tar Börsa på radion. På hotellet nu. Det finns inget toalettpapper, konstaterar familjen. Och när vi klagar drar personalen benen efter sig med en knapp rulle. Tvålen i handfatet är minimal. Petitesse kan tyckas, men det här med brist på papper och tvål säger något om Kuba. Fattigt, det är väldigt fattigt. Så sätter hungen in. Det är sent. Vi har ingen lust att gå på restaurang, men det är med yttersta svårighet vi får ta på en enkel macka, trots att vi befinner oss i en storstad. Det där med mat är ett problem på Kuba. Minna strömmar emot mig. Det är nämligen den enda gången i mitt liv jag gått omkring och varit hungrig. Då som nu. Det vill säga om man går på spontanitet, inte låter sig inlämmas i charterprogrammen, så hamnar man lätt mellan två system. Ett för turisterna med pesos konvertibles som valuta och ett för kubanerna med kubanska pesos och kupongsystem. Nästa morgon i frukostmatsalen funderar jag på om jag vågar ta fram den starka boken Mörkläggning av journalisten och poeten Paul Rivero som jag började läsa på flyget. Han bor numera i Madrid men var en av de 75 oliktänkande som plötsligt fängslades i mars 2003 och som i genomsnitt fick 20 åriga fängelsestraff. Ja, ja, de förstår ju inte svenskan. Men namnet, namnet kanske är brännmärkt här. Vem vet om servitören där i hörnet som stirrar på mig är agent. Kanske vet han redan att jag ska träffa en dissidents hustru ikväll. Förresten, varför frågar han ut mig så mycket igår? Paranoian vet inga gränser. Nej, nu kommer dottern ner. Vi ska iväg till salsa -lektionen. Vi finner oss i en sliten lägenhet någonstans i Havannas ytterkanter. Jag och dottern har var sin danspartner. Musiken kommer från en gammal cd-spelare och mattan är borttagen. I rummet finns också faster och mormor. Ramon och hans kompis har tålamod, speciellt med mig som inte har någon speciell fallenhet för salsan. Men de tjänar bra med pengar på vår lektion, enligt kubanska matmätt. De får nämligen pesos convertibles av oss. Det är först sedan 1995 efter den så kallade specialperioden när Sovjets fall orsakade ekonomisk kris på Kuba som det är tillåtet för kubaner att ta emot och ha pesos, konvertibles eller dollar med följd att en svart marknad uppstått. Den är gigantisk kan jag gissa men svår att förstå sig på. Och hur farligt är det? Ser den kubanska regeringen mellan fingrarna när de tycker att det gagnar turismen en av de största inkomstkällorna idag. Och vad kommer hända med Kuba, Ett land som varit så stolt över sitt utbildningssystem- men där den universitetslärare vi träffar inte kan leva på sin lön- utan kör omkring turister i privat sightseeing i en skamfilad bil. Många vi träffar är akademiker som på grund av lönerna- och tillgång till PCS Convertibles valt att jobba inom turismen. Skönt för oss men tragiskt för Kuba. och som Men simples Men turismen har förändrat mycket på ett positivt sätt också, säger Umberto. Förut hade vi bara kontakt med den socialistiska världen. Och även om vi inte vill anamma allt som turisterna kommer med, får vi andra intryck. Förut skulle jag aldrig gå till ett arbetsmöte med sneakers, skrattar Umberto. Ja, det är intressant att lyssna på hans tankegångar. Till exempel tror han inte på demokrati vid ett regimskifte. Däremot på att man väljer bra och öppna personer i en ny regering. Efter salsa-lektionen är vi på bättre humör och går ut på stan. Jag kanske låter som gammal journalfilm när jag vill påstå att det fortfarande är fantastiskt att se de kubanska barnen i sina rena skoluniformer och till synes mätta. Inga gatorbarn som i många andra länder i Latinamerika. Påfallande många kvinnor har också uniformer. De är statsanställda. Kjolarna är extremt korta och visar formerna. Sexuell frihet är den enda friheten på Kuba, lär Fidel Castros dotter Alina Fernandez har sagt. Ja, ja, sexuell frihet i alla ära, men hur jämställd är den kubanska kvinnan idag, undrar jag lite surt. Ja, här talar jag med Martinez som jobbar på ett galleri. Just nu har de en utställning av en kvinnlig konstnär. Det framtärande objektet är en kaffekokare som böjer sig i olika positioner- som uttryck för att den kubanska kvinnan känner sig förslavad i hemmet. Så mycket för familjekoden som imponerade så på mig sist jag var på Kuba- de kvinnor jag talar med är inte nöjda. Visserligen fick de, tack vare revolutionen, gratis daghem och skolor. Men samtidigt befriades männen på ett märkligt sätt från ansvar för hem och familj. Som det nu är bärs familjen upp av alla dessa dubbelarbetande, ofta ensamstående kvinnor. Och männen kommer i stort sett bara förbi och pussar sina barn, klagar kvinnorna. Själv får jag en känsla av att Fidel och staten är den egentliga pappan. Ni hör gruppen Van Van, den mest populära på Kuba nu. Vi köade i timmar för att se dem. Fast minst lika populär, jag på ett tröttsamt sätt, är Che Guevara- på vikort, almanacker, t-shirts har de inget annat att tillgå efter nästan 50 år av revolution. Jag blir faktiskt besviken. Har fantasin här stoppats upp på grund av ideologi och embargo? Inget flöde, ingen korsbefruktning. Var samtidigt detta kaxiga land som insisterar på sitt eget. Det är bara att se sanningen i ögat. Kuba och jag har samma relation som när jag var 25 år. För och emot. Att vara kubba vän vad är det? Jag möter amerikanskan och dokumentärfilmaren Estella Bravo. Hon har bott i Havana sedan 1963 tillsammans med sin man Ernesto Bravo- före detta läkare som hjälpte till att bygga upp Kubas sjukvård. Numera samarbetar han med sin hustru som bland annat gjort filmen Fidel. En film som jag personligen skulle vilja kalla ett hjälteepos. Vi träffas på en restaurang i det finare området Miramar. Jag delar min tid mellan Havana och New York vilket är ovanligt men jag älskar New York och jag älskar Havana säger Isabella Bravo. Hur hon än ser på det tycker hon att det är ett mer rättvist samhälle på Kuba. Det är fattigdomen inte misär som till exempel i Argentina eller Harlem. För att förstå hur bra det trots allt är på Kuba måste man jämföra det med Haiti och Dominikanska republiken, inte med Sverige. Saker har förvärrats men partiet gör fortfarande det bästa de kan för sitt folk, säger Estela Bravo. Så vad kommer hända nu undrar jag. Hon svarar då att den kubanska regeringen är en organiserad regering. Det blir kollektivt ledarskap, men det finns ingen ersättning för Fidel. Folket i Kuba älskar honom. De är inte kommunister, de är fidelister, säger hon. Och de är väldigt stolta över Kuba. Vi talar om relationerna mellan Kuba och USA. Estela och medger att kubaner har en krigsmentalitet där de lätt kan bli paranoida så mycket handlar om att värja sig mot USA. Så om hon kunde förändra en sak inför framtiden, vad skulle det vara? Well, I think the first thing is if one could travel freely. Miami is uh, 35 minutes away by plane. When you you come at night from uh, from Florida to the the, uh, the Straits of Florida, you see the lights in Florida in back of you and the lights in Cuba in front of you. It's so close. It's their neighbors. Det första skulle vara att kubaner och amerikaner kunde resa fritt. Miami är 35 minuter bort med flyg. Och när du kommer nattetid så ser du ljusen från Florida bakom dig och ljusen från Kuba framför dig. Vi är så nära, vi är grannar. Man kan inte förstå hur de två länderna inte kan leva i samförstånd. Det är min önskan, normala relationer mellan de två länderna- så kubanska familjer kan åka och besöka sina nära och kära- och att Miami-kubanerna kan komma hit. Restriktioner med visum och allt det där skulle vi inte ha- säger Estella Bravo. Så är det dags för oss att åka hem- på flygplatsen får vi betala 225 kronor per person- bara för att resa ut. Inre det sista plockar de pengar av oss, muttrar någon. Själv tänker jag, efter mina möten med kubanerna- att nej, det blir inte längtan efter frihet och demokrati- i den innebörden vi lägger i ordet- som kommer att förändra det politiska klimatet på Kuba. Nej, det blir längtan efter att få det bättre. Det var dramatikern Marianne Goldmans bild från Kuba idag och för 30 år sedan. Ni lyssnar till Konflikt i Sveriges Radio P1- Välkomna René Vazquez-Dias, författare som kom till Sverige från Kuba i mitten av 70-talet. Och välkommen också Thomas Gustafsson, reporter på Aftonbladet och Kubakännare som i höstas kom ut med boken Kuba. Hej, tack. René Vazquez-Dias, du har hört både Brady Chauviers bild av sitt hemland och Marianne Goldmans bild av Kuba. Vad är din reaktion sådär spontant? Att det är väldigt pregnanta bilder som dock... Och saknar en bakgrund om varför saker och ting är som de är. Det är min spontana reaktion. Så brukar det vara med Kuba. Att man bara ser resultatet av ett långt krig som Kuba har blivit utsatt för. Ett 40-årigt. 40 år i krigföring som har medfört sådana levnadsvillkor som egentligen är avsedda att eliminera en del av den kubanska befolkningen. Och det är ohederligt att enbart tillskriva skulden den kubanska regeringen. Jag tror att vi kommer att ge den bredare bilden under den här timmen. Vad säger Thomas Gustafsson? Ja, det var väldigt intressant att höra olika synpunkter. Jag tycker mest intressant av allt alltihop var det här inledningsintervjun av Fidel Castro från 50-talet. När man hörde honom tala engelska om sina visioner, om vad han skulle göra med revolutionen. Det var väldigt, väldigt intressant. Mm. Samtidigt, samtidigt som man ställde den frågan till Fidel Castro så hade man redan bestämt sig i Washington för att mörda honom. Och så satte man igång väldigt eh, eh, sofistikerade eh, system för att eh, gå i land med det här mordet. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om USAs eh, politik mot Kuba om en liten stund. Men först vill jag hålla mig kvar vid bilderna av det här landet. Eh, Thomas Gustafsson, om vi börjar med dig. Vad är Kuba för land idag? Vi, har, vi hör de här bilderna med korruption, fattigdom. Vi vet att det finns en stor prostitution som inte nämns här. Och samtidigt då statens idé om ett socialistiskt rättvist samhälle. Ja, eh, nej men det är precis som du sa i de här två reportagen att eh, det är eh, ett land med många problem och eh, samtidigt som det är så lockande bara för att det är så annorlunda. Eh, historien finns alltid närvarande på Kuba. Mer än i många andra länder. Det finns väl inget annat land knappt där man, regimen- och de makthavarna hela tiden håller på att prata- vad de gjorde på 60-talet. Men på Kuba om man läser en dagstidning- eller ser tv som kontrolleras av regeringen- så, så berättar de varje dag om framsteg de gjorde på 60-talet. Och eh, hela tiden så, så finns det här förflutna revolutioner närvarande- genom propaganda givetvis. Va? Men... Eh, eh, det finns ju alltid båda sidor att se på saker. Men det är också många. Det är väldigt typiskt att, att Kuba, det finns många revolutionsromantiker i världen som ser Kuba som ett ideal och som förlåter allting som är fel på Kuba bara för att de står emot USA. Så avskynd för USA gör att de förlåter Kuba allting. Medan jag tycker att man bara ska titta på Kuba och se vad som händer där. Och då finns det väldigt mycket att, att diskutera. Om vi bara ser till Kuba, den Vesquez, Dias... Vi vet att det finns en ganska bra sjukvård, bra utbildning och sånt där. Vilka brister ser du? Alltså, Kuba har som, som socialistiskt land, alltså, som ett land som, är, som lever under en socialistisk diktatur, är inte mycket annorlunda än Kina. Men, men däremot konsekvenserna är helt annorlunda. Vi älskar Kina, men vi hatar Kuba det med för att man måste då agera på ett sätt som döljer orsakerna. Jag tror att, det är, att, det, att vi inte kan förstå Kuba om vi inte förstår om vi inte talar om det yttre trycket. Hon talade här om det kaxiga landet. Alltså, visst, man har lärt sig att bli kaxig på Kuba eftersom man har blivit utsatt för en krigföring som man vill eh, gärna förtiga Men alltså, det finns en lag som heter Helmsborton lagen som mm. ska verkligen det. skapar. Det skapar alltså ag. Och, då, och detta förklarar tror jag, den, den, här, den här reaktionen att att misshandla så att säga, oss som, som, som har lämnat Kuba. Mm. Vi ska gå vidare just med det som René vazquez pratar om nu. För sedan den 31 juli förra året så styr alltså inte Fidel Castro Kuba längre. Han överlämnade makten till sin lillebror och närmaste man Raul. Men redan innan Fidel insjuknade så spekulerades det i vad som skulle hända när Fidel dog och spekulationerna tog än mer fart i somras. Frågan om hur kubanerna skulle reagera och hur USA skulle agera har inte fått något svar än. Eller så kanske de har det. En som nära följt Kuba och den amerikanska Kubapolitiken i 20 år är Julia Zweig som är chef för Latinamerika-avdelningen på den amerikanska tankesmedjan Council on Foreign Relations i Washington. När jag talade med henne här om dagen så sa hon att världen är för fixerad vid vad som händer efter Fidel Castro. För det viktigaste har redan hänt. Regimen har visat att den klarar sig utan Fidel. En av förklaringarna till regimens överlevnad, anser Julia Zweig, är att det kubanska ledarskapet har gjort en byteshandel med folket som än så länge är framgångsrik. The revolution has presented its population with a trade-off which is you get all these great health indicators you can raise your children knowing that they'll be safe, healthy and educated but the sacrifice you make is freedom and democracy. Revolutionen har gett folk bra hälsostandard, utbildning och social grundtrygghet till priset av frihet och demokrati, förklarar Julia Zweig. Men missnöjet växer nu mot denna byteshandel, säger hon. Främst är det de yngre kubanerna som är missnöjda. De som inte minns Batistas diktatur och guldåren under sovjetiskt beskydd. Men ändå så blev det ingen som helst oro på Kuba då Fidel Castro lämnade över makten till sin bror Raúl i somras. Enligt Julia Zweig har det två orsaker. Dels fruktar kubanerna konsekvenserna av en snabb samhällsomvandling. De ser med förskräckelse på Sovjetunionens kollaps och på vad som hände i Irak, hävdar hon. Men viktigast är att den kubanska revolutionen fortfarande har legitimitet hon tror inte heller att fidels död kommer att innebära någon omvälvning av det kubanska samhället för kuba är redan i post fidel eran säger hon The country is being run without Fidel. It's true he's not dead. It's probably true that his illness is not imminently fatal and his presence looms. But I would say already that, that since we have seen that life goes on without him and that the regime has not collapsed, it's clear that the institutions and the individuals um, running the show are carrying on without him. And in that sense, we're in a post-Fidel era. Fidel lever visserligen och hans ande svävar över Kuba. Men regimen har inte kollapsat och under sju månader har nu den nya ledningen visat att de klarar att styra landet utan honom, förklarar Julia Swig, som är chef för Latinamerika-avdelningen på tankesmedjan Council on Foreign Relations i Washington. Raul Castro, som nu styr Kuba, ligger bakom de ekonomiska reformer som gjordes på 90-talet och han har skapat militären och underrättelsetjänsten. Han är dessutom en mycket hård för försvarare av Kuba mot den yttre fienden USA, både utåt men också mot folk inom landet striving to um let the United States in to destroy that revolutionary project but i think um ironically even those very individuals who from within government institutions in the 1990s were purged by Raul as being suspected of being fifth columnists those people now see him as having the potential to make this transition internally in Cuba men ironiskt nog, hävdar Julia Swig, så ser även de som Raúl rensade ut ur statsmakten som misstänkta kolonare nu på Raúl som den person som är kapabel att leda Kubas omvandling. USAs politik gentemot Kubas revolutionen för snart 50 år sedan ser hon dock som ett totalt misslyckande. US is silly and fantastical. First of all, it's failed. And the basic objective of it for the last 50 years has been to overthrow the revolution. We tried with an invasion force. We tried with covert actions. We tried with economic sanctions. We've tried with glorious plans for transition and regime change couched as democracy promotion. None of it has worked. Inget har fungerat för att fälla regimen och revolutionen varken sanktioner eller invasionsförsök säger Julia Swig. Men efter Fidels insjuknande har något hänt även i Vita huset. The last six months have demonstrated even to the Bush administration's Latin America practitioners inside is that their policy has failed. Ingen i bostadsadministrationen talar högt om kubapolitiken idag för de inser att den misslyckats. Och den insikten har också nått kongressens båda läger, hävdar Julia Swig. There is a bipartisan consensus supporting a total overhaul of US policy toward Cuba. Democrats and Republicans, if you took a secret ballot vote tomorrow, would vote to get rid of the embargo and renew diplomatic relations. Det finns en majoritet över partigränserna i kongressen som förordar en revision av Kubapolitiken, Och om man genomför en hemlig omröstning imorgon så skulle embargot hävas och diplomatiska relationer upprättas, hävdar Julia Zweig. Opinionen i USA svänger också. I en opinionsundersökning som publicerades i veckan av nyhetsbyrån AP så förordar 62% av amerikanerna idag att diplomatiska relationer med Kuba ska återupprättas. Även bland exilkubanerna i Florida som alltid varit för en hård för politik mot Castro-regimen svänger det nu. Och i Washington lobbar en del exilkubaner nu hårt för att häva reserestriktionerna. Men de vill bara häva dem för exilkubaner. Part of the political game in Washington now is the Cuban exiles are trying desperately to make sure that the gringos that is the non-Cuban Americans don't have först access to the spoils And that's why they're de Cuban American travel only Det will have to compete with American, the American business community generally Exilkubanerna vill helt enkelt ta första på Kuba när landet öppnar upp sig men de kommer inte vara de enda som kastar sig över Cuba, förklarar Julia Schweig i vassen lurar turistindustrin och inte minst de amerikanska oljebolagen One of a number of groups, but it's also the case that, look, if Cuba discovers good oil and they're drilling for it now in the Gulf of Mexico, the American energy industry is going to be all over Cuba. The tourism industry, if the travel ban ends, will be very interested in Cuba. Julia Sweig, chef för Latinamerika-avdelningen på den amerikanska tankesmedjan Council on Foreign Relations. Ska vi fortsätter där vi höll på då. René Vasquez-Dias, mm. du anser alltså att det är det yttre trycket som skapat regimen på Kuba. Låt oss anta vilken situation kommer Raúl Castro att stå inför nu? Det första han måste, man måste göra, någon, alltså bemöta, det är att individer eller företag som investerar i Kubas turistnäring straffas i USA-domstol. Det har inte Fidel Castro hittat på. Utan det är den här Helms-Burton-lagen som är en lag som ska som är amerikansk men som ska gälla på Kuba. Det är som om man utfärdar lagar i Moskva som ska gälla här i Sverige och ska och då eh, eh, få mina egna barn att inte ha tillgång till riktiga mediciner. Det för att mediciner som har USA-patent får inte säljas till Kuba. Kuba får alltså inte... Eh, Få några krediter eller genomföra transaktioner med, med amerikanska, och då menar jag också latinamerikanska multilaterala finansiella institutioner. Man måste göra det genom att eh, löpa risken ja. att, att ställas inför, inför och straffas i USA domstol. Så ska, allt, detta ska skapar, vänta lite, allt detta skapar. Allt liksom detta skapar en situation där man. Äh, äh, upplever att man lever i en skitegrav. Och när man lever i, i en skitegrav så är man rädd för allt som rör sig utanför. Thomas Gustafsson. Ja, alltså äh, det, det är det klassiska om, om äh, en regim känner sig skakad så kan man ena sig mot en yttre fiende. Så att det här, här fiendeskapen mot USA, det är också någonting som båda gynnas av. Både Havana och Washington har hela tiden hållit på med det här spelet. Och man ska inte glömma bort att eh, faktum är att idag är USA, Kubas femte största handelspartner. Det, det som har hänt sista åren är att den här diskussionen om den här boykotten, blockaden och så vidare, att ingenting får, får hända mellan Kuba och USA den stämmer inte om du tittar. Om man granskar på ekonomin hur det ser ut. Idag kan Cuba köpa all livsmedel de behöver från USA. Bush eh, kör ett spel utåt där han försöker köra en stenhård politik, men samtidigt så låter han sina sina lärare i Texas exporterar allt majs, all vete, allting som de vill till Kuba. Och Kuba köper in all bröd, allting man äter på Kuba kommer nu från USA där det importeras. Livsmedel och dessutom läkemedel är undantaget från den här bokorten. Så att läkemedel får, du sa, René sa tidigare att läkemedel inte fick säljas, men läkemedel får faktiskt säljas. Det stämmer inte. Men det, det, stora, får... problemet det, att, det, det stora problemet är faktiskt att Kuba är ett väldigt, väldigt fattigt land. Och det är det som är grundproblemet, att, att det är ett land som är ett uland och de vill då ge allting till folk- men de har inte råd med det. Men kan USAs politik ha stärkt regimen i det faktum- att man har hela tiden haft det här embargoet? Självklart. självklart. Utan, utan Embargot så hade det blivit något helt annorlunda. Och jag tror, man kan ju titta på jäm, jämförelser och så vidare. Många jämför med vad som hände på Haiti- men titta på vad som hände på Puerto Rico. Om man tar in Puerto Rico och Haiti och tittar på båda två länderna- så kan man göra en jämförelse vad som kunde ha hänt på Kuba. Men, men jag inte för att jag vill att Kuba på något sätt ska bli som Puerto Rico. Men, men man ska komma ihåg att, att på Kuba eller i Kuba idag så kan vem som helst... Det körs en, en, en propaganda från USA också att man inte ska kunna skicka några pengar dit. Men vem som helst kan åka över till sina släktingar gör dem ett visakort som är kopplat till en mexikansk eller en kanadensisk bank och sen kan alla ta ut pengar på Kuba. Det finns bankomater så fort det här beslutet av att begränsa införselna av pengar infördes så sattes upp en massa bankomater överallt i hela Kuba. Thomas, För regimen är Thomas, väldigt det har ju ordalagen som gör precis det. Så det, det har jag också hört talas om. Jag tänkte vi ska prata vi måste prata lite blicka lite framåt. René vasquez Díaz. Är det så att vi redan är post-Fidel? Ja, det har vi varit länge. Alltså, propagandan eh, lärde oss att, att när Fidel Castro skulle försvinna från scenen att, att det kubanska folket skulle göra uppror och, och man ungefär sa så här att no Castro, no problem. Och nu har vi inte längre någon Fidel Castro. Och det problem är still där, om man säger så. Det stämmer, för att man kan det, vänta, säga... Att... Vänta, jag, jag ska bara säga en sak. Att, att, så där bara i en bisats vill jag bara säga till Thomas att tyvärr så det stämmer inte att, att man kan köpa mediciner och, och, och, och mat fritt ifrån USA, utan det finns ett licenssystem som är jättekostsam och jättesvår. Och fortfarande är det så att farty, fartyg från tredje land som har angjort Kuba får inte besöka USA hamnar förrän efter sex månader. Okay. Men vänta, eh... och, sen, och, och, och blockaden, den här blockaden har visst fungerat. Alltså, den här människan från State Department, eller vad det var, hon säger att, att det inte har fungerat. Det har inte fungerat för att störta regimen. Men det har fungerat. Det har lyckats med att förpesta kubanernas liv. Jo, men samtidigt så är det väldigt, väldigt lätt för en regim att skylla alla misstag på en blockad. Och på något sätt så. Så länge blockaden finns kvar så, så, så, så kommer regimen också kunna skylla alla misstag. Och, och ser man det här ur en historisk perspektiv så, så, så är ju Fidels kamp mot, mot USA och hela revolutionen en sorts fortsättning på Kubas självständighet som inleddes lång, lång tid tillbaka. Och det, hela tiden pågår den här propagandan för att slå in det här hos kubanerna. Men om vi tittar på det här med postkastro bara. Eh, alltså det, i slutet på 2005 redan kan man säga att den här postkastroperioden inleddes. För då pratade, gick Phil Castro ut för första gången och nämnde för kubanerna och pratade om sin egen död. Han sa att vad kommer hända när jag har dött? Och då har han strax innan fått reda på att han har drabbats av någon innersjukdom. Sen så tog han ett steg tillbaka och sen under hela våren 2005 så kunde de nya etablera sig med, men han höll sig i bakgrunden och sen så drabbas han här av den här akuta inneblöjningen. Men det pågår en transition, en maktövergång på pågått länge och eh, det, det här har ju gjort att som René säger en ny situation som ingen i USA hade räknat med genom propaganda de trodde att Fidel skulle dö tvärt och, och, och, varför och det, att istället ta nya regimen kunna etablera sig. Och, och Thomas, varför tror du att, att det här inte hänt någonting? Nu befolkningen ändå vet att Castro inte längre alltså jag påstår att att regimen har överlevt Fidel Castro därför att majoriteten av det kubanska folket vill det ingen vill ha och att åstadkomma en förändring med stort F över en natt. Utan man vill att den här blockaden ska bort att, att Helms bort de lagen ska bort att relationerna med USA blir normala på ett mjukt sätt så att man inifrån kan införa de demokratiska förändringarna. Ja, alltså, det, det, man ska inte, det, det tror jag är svårt att säga så. Vi har alltså det finns 13 miljoner kubaner i världen det ska vi inte glömma bort. Och två miljoner av de kubanerna lever utomlands som har flytt. Och där har vi den i positionen, förutom du som kom för länge sen till Sverige. Men, men den här är självklart en ett ett väldigt stor tragedi- när två tvingas fly från landet. René Vasquez-Dias, om man då tittar vidare på, vad heter det- på, om man... ebargot hävs, vad händer då? Alltså... Om embargoet hävs så kan man då styra den ekonomiska utvecklingen inifrån. Då kan man äntligen börja och öppna upp. Det är precis som vad som har hänt med Kina. Varför, varför får kineserna öppna ett stort affärscentrum i Kalmar eller vad det nu är? Men inte kubaner. Alltså, det är inte bara för att Kuba är fattigt, utan det är därför att man vill eh, åstadkomma en en, alltså en seger över den här kubanska revolutionen som är förhatlig för USA eftersom det utgör ett exempel som, in, som inte passar i området och som håller på att eh, utöva inflytande, ideologiskt inflytande över hela kontinenten. Men kubanerna är rädda därför att det finns en... en en, en, en så kallad plan, alltså Bush har kommit med en plan 2004 som uppdaterades 2006. Och det är ett detaljerat program för att under ledning av en USA-guvernör, han heter Caleb McCarry återprivatisera hela Kuba. Upplösa djurbrukskooperativen. Vräka bönderna. Återta familjehusen. Kasta ut familjerna. Mm. Alltså folk det är är rädda. Ett, det är ett scenario. Vad tror från Kuba-horisonten? Vad tror du Thomas Gustafsson? Vad händer om USA går i den riktning som Julia Zweig nu antyder- att med ny president, en ny kongress, så kanske man häver en margot- eftersom inställningen håller på att ändras i USA? Ja, det intressanta med alltihop egentligen är ju att- Florida har blivit en nyckelstart och har varit i många, många år- för att vinna presidentposten i USA måste man vinna Flora. Och det har ju de senaste valen visat ytterst tydligt. Och det här har gjort att inför varje presidentval så har då presidentkandidaterna varit tvungna att visa sin stenhård Kuba-politik. Så politiken mot Kuba har skärpt sin för varje val. Och sen från Kennedys tid alltså, har, man, har man då varit tvungen att driva det här sen fullt ut. Men det finns givetvis, en, som, som hon sa tidigare, en stor eh, intresse bland amerikanska businessmän att gå in och, och, och göra business. Och här ser man nu alla godbitarna försvinner. Och jag tror faktiskt att det är för sent redan för amerikanska affärsmän att gå in på Kuba. För att... Eh, när eh, Sovjetunionen försvann och Kuba och tvingades öppna upp sig, då släppte de in eh, utländska intressenter så att kanadensarna gick in i nickelindustrin, Spanjorna tog över hotellindustrin och så vidare. Nu de sista åren har Kina gått in. Och det vi ser nu, de närmaste åren så kommer Kina gå in väldigt, väldigt stort. Och eh, det blir väldigt svårt för, för USA att gå in någon gång i framtiden. De senaste året har det hittats oljefyndigheter utanför Kuba och där är spanjorerna nu och hjälper till och försöker exploatera de här. Men just det här Kinasamarbetet, det kommer vi se väldigt mycket av framöver. René, vem tror du avgör Kubas framtid? Vi har, vet att vi har en stark militärmakt som Raul också eh, har styrt och vi har då trycket utifrån. vad tror du vem avgör Kubas framtid nu? De 11 miljoner kubaner som bor på Kuba. Punkt. Slut. Bara de 11 miljonerna. Inget yes. tryck utifrån då? Nej. Thomas Gustafsson? Nej, alltså det har hamnat i en situation som... Jag, jag tror inte det blir någon våldsam eh, omstöpning eller något sådant när Fidel dör. Utan, utan eh, jag var på Kuba när Fidel insjuknade och Raul hade fullständig kontroll. Det var väldigt lugnt och, och så vidare. Eh, dessutom ska man ju komma ihåg när man nu sitter och diskuterar demokratisering och så vidare att Kuba har inga demokratiska traditioner att falla tillbaka på. Så det finns ju flera scenarier vad som kan hända. Det kan ju bli som, som det blev i Argentina, att det blir en blodig militärdiktatur. Men det tror jag inte på. Och vi får helt enkelt vänta och se. Tack Re René Vasquez-Dias, författare som kom till Sverige från Kuba i mitten på 70-talet. Och tack också Thomas Gustafsson, reporter på Aftonbladet. Trots storpolitiska kriser, en vänskapsmatch i baseball och kampen om Elian González, den unga pojken som 20 år 2000 skickades tillbaka till sin far på Kuba, så kanske det är något annat som påverkat bilden av Kuba i USA ännu mer. 1997 spelade den amerikanska bluesgitaristen Ray Kuder in en skiva med en grupp av kubanska musikanter. Projektet döptes till Buena Vista Social Club. Musiken från Kuba, som en nation som i USA så ofta betraktas med avsky, slog igenom med enorm kraft, säger Reese Erlich. Han är amerikansk frilansjournalist som besökt Kuba ett tiotal gånger för att bland annat träffa de legendariska musikerna. Cuba in the United States is this pariah state that's constantly being attacked by politicians and uh, media. So to see Cuba today, to see these wonderful musicians, to hear this vibrant music had a huge impact. En förförisk utforskning av pulserande 50-talsmusik, en makalös grupp bortglömda musikanter och ett slitet men kärleksfyllt vykort från Havannas grandiosa men bleknande arkitektur, skrev filmrecensenterna. En blandning av begåvning, nostalgi och soldränkta färger som gjort musik och film till en enastående publiksuccé. Lyriska omdömen, alltså fyllda biosalonger och kubansk musik på varje fik med självvaktning. social club blev snart ett fenomen. Dos para ti, ella decir, te Trots att det gardenians ligger något tiotal ella bort öppnades plötsligt dörren till en musik som många amerikaner visste lite om vilket ledde till ett förnyat intresse för kubansk kultur i övrigt. Men uppmärksamheten gjorde också att det fanns de som varnade för att den förtrollande musiken inte skulle skyla regimens förfärande förtryck, berättar Rees Urlick. I think the popularity of it reflected the renewed interest that Americans had in Cuba about Cuban music about Cuban culture. And that's also why some of the misinformation came out to kind of tamp that down, which is to say that well, Yeah, the music is interesting and the movie is interesting, but look at this horrible oppression that's going on in Cuba. Det förefulls som om Ray Coder hade återupptäckt en slumrande musik och en grupp desillusionerade och utsvultna musikanter. Men det var inte sant. Fortschrittsurig. De flesta var antingen redan aktiva eller hade dragit sig tillbaka efter en framgångsrik karriär. Men många amerikanska journalister föll i fällan att tro att Fidel Castro hade förbjudit denna underbara musik och på så sätt så gav filmen näring åt den antikommunistiska propaganda som är så vanlig i USA när det gäller Kuba. Into that gap fell a lot of American reporters and others who started claiming that the Cuban music had this particular kind of music had been suppressed, that the Castro government uh, refused to allow this wonderful kind of music to be played and it started to fall into the kind of anti-communist hysteria that gets so popular in the US when talking about Cuba. Country var det också för att inte bli kontroversiell som filmen också nogsamt undviker att tala om den kubanska revolutionen. Reese Erlick säger att många av de Buena Vista musikanterna har talat med Ogillade gillade filmen just för att den bara koncentrerade sig på deras karriär före 1959. Och idag, the image in the United States was completely counter to reality in Cuba. I interviewed a number of musicians in Cuba who resented the film for precisely that reason of how it didn't portray accurately. In fact, said nothing about what their careers had been from 59 to 97. Kanske valde regissören Wim Wenders att tala tyst om revolutionen för att överhuvudtaget få filmen visad i USA. Effekten var i alla händelser att musikfilmen fick en amerikansk renaissance och att den banade väg för dokumentärfilmen som genre på biograferna, konstaterade Wim Wenders när jag mötte honom för något år sedan. Buena Vista Social Club var tiny little movie in a genre that got forgotten and hadn't been in theaters for 20 years. There was no movie, music movie for the last 20 years before *Buenavista Social Club, and the film single-handedly revitalized that genre and helped bring documentaries back to theaters, and I'm very happy that these days documentaries are a regular feature again in, in independent theaters. que te ame Si no me quieres Men det nyvaknade intresset för Kuba och kubansk kultur- var dessvärre bara tillfälligt, säger Reese Ehrlich. För en kort stund blommade relationerna upp. Reglerna för det amerikanska embargot lättades något- bara för att nu åter har skärpts- och kanske blivit obevekligare än någonsin tidigare. Jag skulle säga att det hade en episodisk effekt. Det är incident- in the history of U.S.-Cuban relations that was a bright spot, it shone some sunshine for a brief period of time, but uh, no, because the, today the U.S.-Cuban relations are back to what they were perhaps even worse than in uh, the earlier periods. <music> Reporter i Los Angeles, Claes Andreasson. De amerikanska myndigheterna straffade Reich Hoder för sitt arbete med Buena Vista Social Club eftersom han brutit mot USAs reserestriktioner. Det blev böter på 200 000 kronor och reseförbud till Kuba. Konflikt är slut för idag. Replis blir det klockan 22 ikväll i P1. Mer ur intervjun med Julia Sweig och länkar till mera fakta hittar ni på vår hemsida. Där finns också vårt programarkiv. Ni som har synpunkter på programmet skriv till konfliktsnabela.sr.se Producent idag var Daniela Markvart, tekniker Viktor Obeira och jag heter Sam Kapadia.